Csodás, forróság, tömeg, de mégis szeretem. Időnként jó otthagyni, de aztán mindig visszavágyom. Nem is rossz így élni. Mosolyog. Látom, időközben talált magának társaságot. Erik felébítszett, aki nagyjából fél perccel azután, hogy hagytam szóba egyedik a szomszédos asztalnál reggeliző házaspárral. Ezúttal nem idegesít. Inkább melegség járja át a szívem, ahogy figyelem őt. Nevet azon, amit a férfi mond. Látom, milyen felszabadult és vidám.